Bland de åtalade i dataintrångsskandalen finns före detta Expressen-reporten Niklas Svensson. Han skulle hitta smaskiga uppgifter som skadade Socialdemokraterna och därmed gynnade Folkpartiet, hävdar han själv. Här kan du hitta mycket spännande om Socialdemokraterna. Här finns det skandaler, börja skriva liksom. Det är allmänna val i den afrikanska stormakten Nigeria idag. Men demokratin till trots fängslas och kidnappas obekväma journalister. Och så besöker vi den parallella världen Second Life och tittar närmare på de virtuella medierna där. Välkommen till medierna. Jag heter Peter Junggren och det är lördag den 14 april. I veckan har en av de största politiska skandalerna på senare år rullats upp i tingsrätten i Stockholm. Intrånget i Socialdemokraternas datanätverk, Sapnet. Fokus har legat på hur en grupp ledande folkpartister utnyttjat de numera välkända inlagningsuppgifterna, Sigge Sigge, för att komma åt hemlig information om Socialdemokraternas kampanj för att vinna fördelar i valrörelsen. Men med bland de åtalade finns också förre Expressen-reporten Niklas Svensson som fick inlagningsuppgifterna genom Per Judenius, som då var Liberala ungdomsförbundets presssekreterare. Och enligt Niklas Svensson fick han dem i ett syfte, att hitta smaskiga uppgifter om Socialdemokraterna. Så här berättar Niklas Svensson själv om hur han fick ett skop i händerna. Hur han begick brottsliga handlingar, misslyckades journalistiskt och fick lämna Expressen och till slut hamnade på fel sidaskranket i Stockholms tingsrätt. Jag har suttit på den andra sidan och bevakat säkert hundratals rättegångar under de senaste tretton åren, både små och stora rättegångar. Att vara på den andra sidan skranket är lärorikt och någonting som jag tror att många journalister skulle ha nytta av att få uppleva. Stockholms tingsrätt den 11 april. I mitten av mars någon gång upp, Så blev jag av en källa. En som Niklas Svensson står åtalad i förra årets stora politiska skandal. Men den här historien börjar långt tidigare med telefonsamtal för ett drygt år sedan. Ur polisförhör med Per Jodenius den 4 september 2006 klockan 16.02. Efter samtal med Johan tog Per telefonkontakt med Niklas Svensson, journalist på Expressen. Per lämnade inloggningen samt lösenord till Svensson vilken blev jätteglad och lovade på något sätt betala tillbaka. Ja, som jag minns det så, så fick jag ett telefonsamtal när jag satt på redaktionen från en källa, en uppgiftslämnare- Eh, som ville meddela mig eh, upp, inloggningsuppgifter till Socialdemokraternas statornätverk SAPnet. Eh, inloggningsuppgifterna består av ett användarnamn som var Sigge och ett lösenord som var Sigge. Ur polisförhör den 21 september 2006 klockan 10. På frågan vad Pers syfte med att lämna informationen till Svensson varit uppger Per att han kanske inte sagt rent ut att Svensson skulle logga in, men att det varit underförstått att det skulle göras och att Svensson då skulle hitta känslig information om Socialdemokraterna som skulle publiceras. På frågan om informationen skulle publiceras för att misskreditera Socialdemokraterna svarar Per ja, självklart. Alltså den enda informationen jag fick av källan var att här har du uppgifter till Socialdemokraternas datornätverk, SAPnet. Här kan du hitta mycket spännande om Socialdemokraterna. Här finns det skandaler, börja skriva liksom. Men hur känns det då att bli betraktad som en dyngspridare? Ja, alltså i mitt jobb som journalist på Expressen och framförallt som politisk reporter under senare år så har man väldigt mycket kontakter med, med politiker och med presssekreterare i de politiska partierna. Man får väldigt mycket information. En del använder man. Oavsett vad uppgiftslämnaren har för syfte med att lämna det här materialet till mig så gör jag en journalistisk bedömning. Och om det i slutändan ska hamna i tidningarna är ju ett beslut som ligger på andra. Men Niklas Svensson hittar inte någon dynga att sprida om Socialdemokraterna på Sapnet, säger han själv. Han loggar in tre gånger enligt polisens it-säkerhetsgrupp. Första gången från en dator på Hotel Savoy i Köpenhamn- där han vet att ingen kan spåra honom- bara dagar efter tipset från källan. Andra gången sker det från en anonymiseringsserver i Tyskland. Tredje gången sker först flera månader senare- mitt i brinnande valrörelse, helt oskyddat- och från Expressens redaktion. Och då väljer jag att logga in- Inser dock i samma ögonblick som jag har loggat in att då, nu har jag inte använt mig av den här anonymiseringssörven och jag sitter inte på något hotell i Köpenhamn utan nu sitter jag faktiskt på Expressens relation och loggar ut omedelbart igen. Eh, enligt polisen har det gått tre minuter och jag har inte hunnit se någonting in i, i systemet vid det tillfället. Eh, så att eh, I slutändan, nu när jag ser på det med, med backspegeln så, jag såg aldrig några dokument som var sensationella eller hemliga, jag har ju förstått att det fanns sånt material, men jag såg aldrig det eh. Det enda jag visste under resans gång var också att min källa hade tillgång till de här uppgifterna. Jag visste inte att ett gäng folkpartister och att även andra socialdemokrater satt och loggade in olagligt med de här uppgifterna. Det hade jag ingen aning om. Men stämmer det verkligen med tanke på att en källa kontaktade dig och säger här finns det smaskiga, heta nyheter? Inser du inte då ändå och frågar honom, är det fler som känner till det här? Nej, alltså... Det var inte rimligt. Nej, det, alltså jag förstod aldrig att ett gäng folkpartister satt med de här uppgifterna. Hade jag gjort det så hade jag ju haft nyheten. Då, då hade jag ju haft anledning att gå till mina chefer och säga att jag har Tinnas stora skandal här. Men Niklas Svensson går aldrig till sina chefer. Och det ska visa sig bli ett avgörande problem. En av de stora frågorna under rättegången är varför Niklas Svensson egentligen fick inloggningsuppgifterna. För att dra fram och publicera negativa nyheter för Socialdemokraterna säger han själv. Men Folkpartiets partisekreterare Johan Jakobsson menar att det är fel. Han säger att han bad Per Jodhenius ta kontakt med media för att berätta att lösenordet kommer på drift. Och så att säga desarmera skandalen så att den inte skulle slå tillbaka på Folkpartiet. Hur tänker du idag? Jag menar, du, du, du, du, du satt där egentligen med årets politiska skop och det rinner i ur händerna. Mm. Det är klart att det är oerhört frustrerande. Det var frustrerande att inse det, men framförallt så insåg jag ju också att, att jag själv hamnade i allvarliga problem eftersom jag inte hade informerat mina chefer. Hade jag bara, det grämmer mig något fruktansvärt egentligen, att jag inte rotade runt mer. För hade jag gjort det, hade jag hittat något av de hemliga dokument som uppenbarligen fanns där. Det blir istället en annan journalist- Niklas Svensons kompis Fredrik Sjöshult på Dagens Industri- som avslöjar historien. Dagens Industri som vill skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt- för sitt skop tar kontakt med Expressen. I utbyte mot att Expressen får ta del av skopet kvällen före alla andra- ska man ge så mycket krädd till Dagens Industri som möjligt. Och den på Expressen som får det här i sitt knä- –blir Niklas Svensson. För mig är nästan de första två dygnen helt gråa. Jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände– –för att jag hamnar ganska snabbt i en chockartad, liksom, en chockartad känsla. Att, att, och, att ena sekunden sitta på, på, på den andra sidan och bevaka– och, och se det här som en enorm skandal och en enorm sak. Och i nästa sekund sitta och känna att men vad fan jag är en del av det. Niklas Svensson lämnar Expressen. På eget initiativ säger han själv. Men det är inte självklart varför han måste gå. Är det för att han har begått olagligheter i tjänsten? Eller för att han har gått bakom ledningens rygg och att tidningen missat sin stora nyhet? Hur hanterar svenska medier den här typen av situationer? Hur tolerant är man för att reportrar loggar in på hemliga nätverk för att få fram information? Kanske för att smutskasta politiska partier? Skulle Niklas Svensson ha kunnat jobba kvar? Själv ger han inget tydligt svar. Så jag ringer upp Per-Anders Broberg, administrativ redaktionschef på Expressen. Broberg, så Niklas Svensson sa ju upp sig från Expressen. Men, att han... men Niklas Svensson så upp sig från tidningen och jag har inte så mycket mer att kommentera om det. Jag vill för egen del lägga den här historien bakom mig och gå vidare. Jag är fortfarande verksam som journalist och det är klart att ha det här hängande över sig det, det skulle kännas mycket bättre att vara att ha det avslutat. Så att det, Jag ser verkligen fram emot eh, avslutningen och jag känner i och med att rättegången nu är igång för fullt så, så har vi tagit så har det viktiga första klivet mot ett slut på den här historien tagits. Och det känns bra. Ni hörde före detta Expressen-reporter Niklas Svensson som nu alltså riskerar böter för sin roll i dataintrångskandalen. Reporter var Martin Wiklin. Niklas Svensson är alltså väldigt tydlig när det gäller varför han fick inloggningsuppgifterna till det socialdemokratiska datanätverket mitt under brinnande valrörelse. Och i en debattartikel har han sagt att färdiga nyheter ofta lämnas av politiker till journalister i syfte att smutskasta. I partihögkvarter, riksdag och regeringskansli sitter skickliga researchers och utbildade journalister- och tar fram nyheter, enligt Niklas Svensson, som själv får ta emot tjocka mappar med hemlig information om politiska motståndare. Jag talar med PR-konsulten Paul Drånga om det här- hur vanligt det är att journalister används som politiska dygnspridare? Han har själv lång erfarenhet som politisk reporter, bland annat på Expressen. Absolut så har jag ju sett samma tendens. Man får material, ibland får man ett helt konfidentiellt dokument som på något vis är graverande för den andra politiska sidan. Så det där känner jag väl igen, det sättet att arbeta. Som reporter så upplevde jag att man, att man tyckte att Eftersom tipsen kom från alla möjliga olika håll så, kom, så skulle man ändå inte på längre sikt gynna någon ensidigt utan alla skulle få sina slängravsleven av och alla skulle få den publicitet de själva ville om motståndare. Har du själv haft någon sånt där skop som, där du har känt att här blir du förvisso ett verktyg men det är en bra nyhet? Ja, det har ju haft ett antal och, och den största, det är ju väldigt länge sedan, det är 1980 med Hasse Eriksson som egentligen inte kan man säga på det viset var partipolitiskt. Men där man fick fram en massa synnerligen graverande uppgifter som till slut ledde till att han tvingades avgå och det berodde ju på att det fanns konflikter i det där förbundet. Precis på samma vis fungerade i politiken. Kan du ge lite mer bakgrund? Det kanske inte alla som vet vem Hasse Eriksson var. Hans som var den här stridbara gamla transportordföranden som kallades för Hoffa eh, i enlighet med sin amerikanska eh, liken, Och som fick gå efter att ha för skattefusk. Det var jag som hade de nyheterna. Och var fick du dem ifrån så att säga? Då fick jag ju dem från krafter som ville ha honom avsatt. Och då kan man ju säga att i den meningen var jag väl ett verktyg. Men å andra sidan så tyckte jag att det var väldigt viktig och relevant information. Den här bilden som man får av att det hela tiden pågår någon form av smutskastningskrig där journalister blir instrument för politiska krafter. Är det så? Finns det, finns det människor som jobbar med att ta fram kompromitterande material och sen via journalister sprida det vidare? Ja, det tror jag. Men... Som tur är så är ju ändå, lyckligtvis så är ju den svenska journalistiken, politiska journalistiken, den är ju mer inriktad på det som händer rent sakligt på sakfrågor och så vidare än vad den är på personfrågor. Men definitivt så lägger man stor ansträngning på att försöka få ut kompromitterande material och motståndare via journalister och använda journalister som verktyg helt klart. Du har ju varit med och jagat Mona Sahlin väl? Ja, absolut. Så att hur, hur resonerar man till exempel på Expressen under den här Mona Sahlin skandalen Blev ni ett verktyg för hennes politiska motståndare tror du? Ja, i hennes fall så tycker jag ju att eh, det dessutom gick till överdrift. Att det, de fel hon hade gjort, de var inte av den digniteten. Så att, att eh, hon hade behövt hoppa av det här partiledarskapet. Så det är det ingenting jag är speciellt stolt över. Det sa alltså PR-konsulten och före detta Expressen-rapporten Paul Ronge på en telefonledning från Frankrike. Och nu några av veckans medienyheter. Två sporter har som fotbollen försökt att kontrollera media och nu får fotbollsklubbarna i Sverige inte längre låta pressfotografer ta porträttbilder på spelare. Det rapporterar tidningen Medievärlden. Det är svensk elitfotboll som ligger bakom överenskommelsen som ger företaget idrottsfoto ensam rätt på fotograferingen. Många myndigheter i Sverige bryter mot offentlighetsprincipen. Det konstateras i en granskning gjord på institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Undersökningen visar att ett trettiotal myndigheter, en femtedel av de tillfrågade, kringgått skyldigheten att lämna ut offentlig information. Elin Burman är en av dem som granskat myndigheterna. Ja, vad vi kom fram till är ju att det, det är inte... Det har varit väldigt mycket motstånd och det har varit många problem och det har varit eh, saker som har gått direkt emot lagen. Stormen på Sveriges radio verkar inte ha påverkat radiolyssnarna särskilt mycket. Det visar den senaste mätningen från SIFO. För P1 och P3 har lyssnandet ökat något jämfört med samma period förra året. Snabbast framåt i lyssnarskiffror går musikkanalen Mix Megapol. Den virtuella världen Second Life har ju uppmärksammats flitigt i svenska medier. Allt fler multinationella företag etablerar sig i den här konstruerade världen där man både kan handla och gå på konstutställningar och hålla välgörenhetsskalor. Men hur ser situationen ut för medierna i den här parallella verkligheten? Vår reporter Sara Heyman begav sig in i Second Life för att undersöka det virtuella medieklimatet. Vi befinner oss på nyhetsbyrån Reuters, ett praktbygge med glasväggar och breda trappor. Nyhetspulsen är inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Bara ett par personer flyger eller springer förbi. Men så är också klockan mitt i natten för amerikanerna. Vi är i den virtuella världen Second Life. Invånarna, de så kallade avatarerna, är de verkliga deltagarnas virtuella rollfigurer- Avatarerna är ett mediekonsumerande släkte. Mest känt är väl Reuters som inte bara öppnat nyhetsbyrå för att bevaka den virtuella världen utan även har en fast korrespondent i Second Life. Som nu under våren dessutom får hjälp av två journalistpraktikanter från Columbia School of Journalism. Men även nordiska medieföretag finns på plats. Norska NRK och Sydsvenskan har öppnat varsitt distriktskontor. Men för de mest patriotiska avatarerna, som till exempel svenska Johan Howard, i verkliga livet kallad Johan Hedberg, är det de inhemska medierna som står högst i kurs. Här finns radiokanaler, tusentals bloggar och en uppsjö av tidningar som alla enbart rapporterar om och för Second Life. Du har Den mest kända är Metaverse Messenger och det är en, en ren nyhetstidning. Och sen så har du Avastar som är en mm, mera skvallerblaska-varianten. Men du har också en tidning som inte kommer ut lika regelbundet som jobbar bara med modefrågor. Som en L fast i Second Life eftersom att modet är väldigt viktigt för många. Ja, Mode är stort i avatarernas värld och det tar sig utlevande former. Utanför Reuters står en kvinna i rosa kanintofflor och en man i djävulsdräkt och pratar med varann. Och ekonomin verkar gå bra. Second Life-tidningarna är helt finansierade av annonser från Second Life-företag. Men vad finns det för nyheter att rapportera om? Av de mer seriösa tidningarna bevakar allt från tekniska framsteg till konstutställningar och konserter. Och de lite skvallrigare blaskorna håller givetvis koll på kändisarna. Precis som i den verkliga världen. Det här, det här låter ju så fantastiskt flummigt. Men det finns ju förstås eh, kända avatarer. Folk som syns mycket och som är på mycket stora arrangemang. Det ja, någon form av kändisliga. Och vad de här gör, det, de, förra veckan så var det till exempel ett bröllop som var väldigt uppmärksammat. Eh, mellan två avatarer och båda båda är kända. Ja, det är lite som en, någon får ta se och höra. Som journalist kan man, ja kanske inte försörja sig, men i alla fall extra knäcka som frilansare i den parallella världen. Arvodet för reportage i Second Life får man förstås i den virtuella valutan Linden Dollar som kan växlas mot riktiga pengar. Klart kommer du med ett skop och du skriver för dem och de vet att du har ett bra språk och så, då får du för att vara i Second Life en bra betald. Jag menar i verkliga pengar rör sig kanske mellan 100 och 500 kronor. Och hur många linden dollar är det? Eh, ja, nu ska vi säga, se eh, Säger runt 10 000 då för ett reportage, kanske. Ja, det låter ju bättre. Ja, det låter bättre för 10 000 dollar, helt ja, klart. Ja. Via en virtuell festival med flera diskogolv och en brasiliansk paradisö teleporterar jag mig till Second Sweden. Johan Hedberg's egenskapade ö. Här är man omgiven av stora granar och mer nordiska fåglar hörs. Innan man slår på den svenska radion förstås. This is Ross You're listening to Second Sweden Radio. Johan Hedberg tror att medielandskapet i Second Life kommer att explodera det närmaste året. Och frågor som pressetik och yttrandefrihet kanske blir aktuella som i vilket annat land som helst. Hur pass stort Second Life verkligen är idag diskuteras. Antalet avatarer är uppe i fem och en halv miljon. Men en person kan skapa flera avatarer och hur många aktiva virtuella invånare som finns är svårare att säga. Men faktum är att det redan nu kan bli trångt. Ja, det kan bli det därför att det är så här att varje ö i Second Life är en fysisk server. Och servern har en viss kapacitet. Och när den är full, ja då kan den inte hantera mer och då kan man så att säga inte komma in där. Men det där är liksom det stora problemet idag. att Det finns en begränsning i hur mycket folk du kan ta till ditt område. Men det finns ju verkligen värden också. Ja, ja, men här är inte brand, brandmyndighetens restriktioner som sätter, sätter gränserna utan här är det liksom någon form av processor nere i, i, i San Francisco liksom som, som avgör. Ja. Sist hörde vi Johan Howard, eller Johan Hedberg som han heter, när han inte är avatar. Vår korrespondent i Second Life var Sara Heyman. Idag går befolkningen i Afrikas folkrikaste land till valurnorna. Det är guvernörs- och delstatsval i stormakten Nigeria. Ett viktigt val i en ung demokrati. Men många journalister är oroliga över vad som kommer att hända med pressfriheten och demokratin efter valet. Fortfarande fängslas journalister. Och den som publicerar fel story kan få sparken. Eller ännu värre bli kidnappad. Slagorden ekar högt i Owerri när det regerande partiet People's Democratic Party, PDP, rullar in med sitt turnétåg. Hundratals, kanske tusentals människor i färgglada dräkter med banderoller och en oändlig ström av svarta glänsande stadsgipar besöker stad efter stad. Idag är det delstatsval och om en vecka är det presidentval i Nigeria, Afrikas folkrikaste land. Officiellt blir det här det tredje demokratiska valet som hålls i Nigeria efter det att militärdiktaturen lämnade över makten 1999. Många är hoppfulla inför framtiden- trots att folk blir fängslade utan rättegång- och korruptionen är bland de högsta i världen. Inne på tidningen The Punch- redaktion råder febril aktivitet. Det är eftermiddag och journalisterna- som vanligtvis inte brukar komma in till jobbet- förrän vid tre tiden sitter och skriver på sina artiklar. Tidigare på dagen har de varit ute och jagat sina stories. The Punch är en av Nigerias största tidningar- de har fått kämpa länge i motvind. För drygt tio år sedan stoppades tidningen helt i 18 månader efter en militärkupp. Sett Akintoye är tidningens nyhetschef. Vi har det bättre nu än när militärregimen styrde, säger Sett Akintoye. Men många journalister är oroliga över vad som ska hända efter valet. Det är 138 kandidater till presidentposten, säger han. Vad som helst kan hända. Yeah, they now. Alla pratar nu inför valet, säger Zet Akintoye. Och vi får äntligen en massa information om politikers skumma affärer. Annars är det svårt att få information, säger han. I Nigeria är inga dokument offentliga som i Sverige. För att få tag på informationen så måste tjänstemännen mutas. Ibland we vi dem. and you give them money? Ja, ibland gör vi det. Om vi vill buy information så kan vi Om det är väldigt viktigt för oss document. På Journalistförbundet, Nigerian Union of Journalists i Benin City träffar vi Pius Idi, Roland Osake och Ben Ogbe Modia. Trots att Nigeria är en demokrati säger man på Journalistförbundet att pressen inte riktigt är riktigt fri. Dels så ägs de flesta tidningar och politiker och som journalister måste man passa sig för vad man skriver. För instance, I work for a, a Rivers State newspaper, Rivers State government in Nigeria. If I report a story that is against the government, that is against Anybody who is protecting the interests of the governor is fired. That is what I want to say. Is fired. The person loses his job automatically just with the blink of the telephone call. Skriver du något kritiskt mot tidningsägare eller det partiet den tillhör så får man sparken direkt säger Roland Sacco och Ben O'Bemodia. Men ibland blir det värre än så. Ben bemodia berättar om när han granskade en lokal politiker i sin tidning. The let of threats was written to me that if you don't change your will of reporting we will assassinate you so what did you do i have to change but life is important is precious to me för några månader sedan höll det på att gå riktigt illa för Roland Osake och Ben och Bemodia de var ute och gjorde ett reportage i en av grannkommunerna där en stor politisk fejd hade lett till upplopp och demonstrationer we wanted to go there and do some kind of investigative journalism när de kommit fram med bilen till samhället de skulle till så blir de plötsligt överfallna av fem män med gevär och machete. Det var politiker som låg bakom kidnappningen, säger Roland Osake. De ville inte att vi journalister skulle skriva om konflikten. Var du rädd? Ja, ja. Jag var seriöst rädd. Roland och Sarke och Ben och Bemudia blir förda till ett hus där de blir utfrågade och misshandlade under flera timmar. Men sen får kidnapparna ett sms av en av politikerna. De får en message från den politiska ledaren att de ska släppas. Så vi de släpps och ber att vi inte ska komma till stället för att undersöka det där. Då ska vi bränna tillbaka. Om vi älskar oss själva, så ska vi bränna tillbaka till Benin. Så so at the end the truth of what is i den that community was not known to the public. So never been, never been Vi fick lov att inte skriva någonting säger Ben och Bemodia. Skulle vi göra det så skulle de döda oss. En så länge har vi inte skrivit ett enda ord. Det kan alltså vara farligt att jobba som journalist i Nigeria. En av de största valfrågorna har varit just den höga kriminaliteten med bilkapningar och brutala rån. Bland annat händer det ofta att falska poliser griper folk på gatan och sen kör iväg dem och rånar dem. Vid ett tillfälle var vi och intervjuade människor där en oljeledning exploderat efter att oljetjuvar borrat hål i pipeline. Plötsligt blir vi avbrutna. En bil kommer att köra upp på grusvägen där det står. Det är en bucklig gammal polisbil och utkommer flera poliser med automatvapen. Två av dem har polisuniform och de andra är civilklädda. Vi tänker på uppgifterna om de falska poliserna. En av männen presenterar sig och visar en polisbricka. Han har långa krokodilskor och cowboyskjorta. När han kastar fram polislägget så går det så snabbt att man knappt hinner se ordet polis. Samtidigt flockas en massa människor omkring oss och undrar vad som händer. De verkar också skrämda av situationen. Om ni inte följer med så griper vi er. Förstår ni? Frågar mannen med krokodilskorna och kabboskjortan han viftar med ett par hamburgare. we Vad ska vi göra då? Vem säger det? De heter polisen? De är polisen. Nej. Vi don't börjar bli riktigt rädda och det enda vi vet är att vi måste försöka förhala det här så länge vi kan. Vi hoppas att så länge alla människor är här så kanske de trots hoten inte vågar föra iväg hos. Vi får inget svar på ambassaden och börjar ringa runt till folk vi intervjuat tidigare på dagen. Vad ni än gör, gå inte in i bilen, säger Omo på Röda Korset som vi träffat tidigare. Efter en nästan timme tjafsande med männen kommer en vit stadshjip upp på grusvägen. En satt liten man hoppar ut. Han är tydligen deras chef. Han ber sig ut att få se på våra presslägg. Kisar lite på dem, nickar och säger det är okej. Okay. Han kliver in i bilen och åker därifrån. De andra poliserna följer efter. Vi är helt tagna av händelsen och pustar ut. Sätter oss i en taxi och åker därifrån. Vi vet fortfarande inte om det var riktiga poliser eller inte. Idag börjar 61 miljoner nigerianer strömma till vallurnorna för att välja guvernörer. Och nästa helg väljs landets nästa president. Må man vinna. Reportrar i Nigeria var Marcus Hansson och Mikael Funke. Och nästa lördag är det presidentval och val till parlamentet. Medierna är slut. Och ni får gärna höra av er med synpunkter och tips via vår e-post mediernasnabela.sr.se. Vi är tillbaka om en vecka. Lyssna gärna då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.